1934 är året när tipstjänst startar sin verksamhet. Sverige slår Tyskland i friidrott. Hitler blir fyrer och rikskansler. Spökflygare mystifierar i Norrland. Göteborgs stadsteater invigs. Röster radio blir programtidning. 19 000 svenskar tar simborgarmärket. Men vilka är årets jubilörer? Scoutrörelsen, Sofiahemmet, Karlstad och så Alice Tegner som fyller 70 år.